el nostre programa de lectura esponja. Avui especialment parlarem sobre el concepte l'arbre màgic i sobre l'arbre màgic anem a visitar amb la paraula arbre anem a, a buscar els 7 boscos màgics. Per, eh, perquè ens pugui, ens pugui visitar a eh, tota la família, d'acord? I per començar tenim... Tenim eh, el bosc de les bruixes d'Aliantera. Mm, si el que busqueu és un món màgic, amb les bruixes com a protagonistes heu arribat al bosc. Correcte. Aquesta excursió que comença al centre de la Riantera, Camp, us descobrirà un, un bosc molt especial. Durant el col·laborat, trobareu zones aviantades on sembla que hi, hi visquin bruixes A més, al llarg de, de, de l'itinerari hi, hi ha arbres decorats amb escombres, cartells i daltres. Objectes. Fa anys, aquest bosque estava habit habitat per, eh, per famílies carboneres, les quals es refugiaven en, con en con construccions senzilles que ara també es van visitar durant el recorregut. La visita també serveix per descobrir més afords la vegetació, la fauna i les formacions rocoses de la zona. A més, històries de bandolers o curiositats de la construcció del ferrocarril d'Argentera. Si tenen ali és circular, té una distància de 100 km i mig i una durada entre dues hores i mitja i tres hores. La construcció escoltarem un conte de, que, ens ha, que, que ens ha portat a les freses, un amic meu, que té relació amb, amb, amb el conte. L'arbre màgic. Vet aquí que una vegada hi havia un petit poble al vell mig d'un bosc, on hi vivia la nostra protagonista, la Paula.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 Un árbol está, en medio, Un árbol está en medio del mar. Si en el árbol adivinas lo que había, si en el árbol adivinas lo que había. había... El, el bosc de Solets de, de Canillo. Andorra ha inaugurat a Canillo la ruta on són els solets. Aquest estiu, un recorregut d'un 4 quilòmetres per escobrir els vorets de la zona. Tota la ruta està muntada com si fos un joc. S'ha de servir un llibre, que es pot aconseguir per, per internet o les obres de turisme de Can Milló eh, i d'Andorra-la-Vella per tal d'anar avançant. Les proves que es proposen. D'una manera lúdica els infants aprenderran que són els es i de quins tipus se'n poden trobar a, a la aaleshora. A més hi ha decoracions de fusta del de recorregut. És un, és un itinerari molt desequilibre i amb poc desnill. És a fer aquesta visita a la, pri a, a la primavera o a l'estiu, i ja que a la tardor i a l'hivern pot ser perigosa per culpa de la gel i la neu. Camí del, de la Bruixa de Tredors Aquesta ruta temàtica al poble de Tredors va anar a recuperar-les i de bruixes dals, dels Pirineus per ambientar tot el recorregut de l'equisme fantàstic. Demanar informisites teatralitzades durant el recorregut d'un doncs quilòmetre passareu per la porta de les bruixes pel costat de, de tendes encantades o per sobre d'una cascada a través d'un port de fusta. i Caminareu per camins empadrats, una experiència que, que us farà servir, us farà sentir dins d'un co conte i que és imprescindible si visiteu la Vall d'Aran amb els més petits de casa. A més, el poble Esteladòs és un dels més únics de la zona, un motiu més per acostar-vos a fer la ruta. El dels bolets pintats de pupulets. El bosc de castellfollit de pupulets, el camp, amaga 6 resorts. Així que obriu els ulls, si no us els el voleu, si, si no el voleu perdre. Un, una ruta circular d'uns 3 quilòmetres per més recorda al bosc observant bolets pintats d'arbres. Es, es, es, tro, es troben dividits en diferents troncs formant una dilució òptica d'un sol voler. Si, tro, si trobeu el lloc correcte del vol, vol mirar-vos. Els volets que heu de trobar són de peu de rata, la farineta borda, l'au de reig, el fradolic, la apagada, ap, ap, apagar llums i, i el rotlló. És una ruta perfecta i, i més ara en temps de bolets. Per fer-la fer a més fons tant per a les, les situacions òptiques que creen els, creen els bolets eh, pintats, els troncs, com per l'ambient màgic de tota la passejada. Es tracta d'una caminada fàcil d'una hora i mitja aproximadament. La veu, com que turisme freix, informació i el verdent de la ruta. El bosc de les escultures de la Garriga. Aquesta zona, a prop de la Garriga, país oriental, és pràcticament un museu a l'aire lliure. Durant abans, un magui de la zona ha fet eh, escultures i, i les ha deixat al bosc que tothom qui ho pugui les puguin visitar lliurement. No hi ha una ruta marcada, sinó que podem passejar per la zona i anar-les anar tro -e, trobant totes, eh, totes. No us descuideu des, des, des de trobar el grad, l'aura de braços i llars o la causa de, casa dels nans. Actualment, les escultures estan una mica malmeses el que té del poc manteniment i tal pandalisme, però encara es poden visitar i continua per ell, molt de pena. Vost dels menaïrons. Si amb els volers, les gruisses i els animals, no n'heu no, no tingut prou? També podeu visitar el bost dels, dels Menairons, Andorra. Aquestes criatures són eses menús i treballats però molt treballadors ja que mantenen el robot en les meves condicions possibles i guarden les perdes blanques d'Andorra. Amb aquest itinerari podeu descobrir com viuen. A l'altre de la ruta veureu portes a, a, a estructures relacionades amb aquestes criatures i, si teniu xoc, potser veieu algun ma, ma, manairó i tot. I tot. A més, es poden anar fent llocs i sisplau els reptes durant el percurso de la caminada a través d'una guia que es pot imprimir a casa o demanant de qualsevol oficina de turisme la ruta és circular i es pot fer en dues hores. És recomanable fer aquesta visita a la primavera o a l'estiu, ja que a la tardor i a l'hivern per ser perillosa per a del gel i la neu. I l'última, bosc encantat del Gurb. Prou del poble de Gurb, Osona, podeu trobar una de les rutes més atractives de Catalunya per fer amb la canalla. Aquestes caminades pel mig del bosc us farà descobrir tota la fauna autòctona, i no tan autòctona a través d'escultures de, de, de i, i figures i figures de, de fusta. Si volem viure tota l'experiència no, no mireu només pel camí i que a sobre, els arbres també podeu observar un xerç de fusta amb, uns, amb, amb els seus nius que us acompanyaran durant tot el trajecte. Posareu atenció també als fullers, a la brusa de la fusta i els cartells amb preses crevats, a les escorces, les arbres, un itinerari per les aventures, ja que cal travessar diverses vegades a través de passarel·les. La ruta és que i té una distància de més de 4 quilòmetres. 4 quilòmetres. Es pot completar pujant fins al castell d'Algurt, que tot i que està en vines permet contemplar unes visites espectaculares de la prògina d'arriba. plantada. Espero que, uh, que os agradezco el programa de Adán. ¡Multas gracias!